Unon guzioi, hau berrion albistegia da, berriozar irretiaren albiste emankizuna. kizuna. Goizeko sortzi terdiak dira, oren bertan, eta bost graduko temperatura daukagu berriozarren zerua estalita. Eta beti bezala, Nafarroako albistekin hasiera emanen digu gure boletinarin eta lenik eta behin egoesibarrriren e, ba, e, e, geldituko gara egoessibarko alkateak ikerketa batzordetik alde egin baitu honek berrogeita hamabi irgulalartasun topatu ostean. Amorrukeinu batekin egoessi barharko ikerketa batzordeko presidente eta eskualdeko alkatei josetso Andiak alde egin zuen atzo atzo ere batzordetik haari ilabeteko ikerketen ondorioak bozkatu baino lehen. Batzorde Ltxagarri honetatik alde egitea erabaki du UPNek ohorearen eskubidea urratsen delako eta presidenteari hitza ukatzen zaiolako. Hoiek izan ziren handiaren hitzak. Hala ere, alkateak ez bezala UPN-eren gainontzeko zinegotziek aretoan gelditzea erabaki zuten eentzulegisa. Batzordeak 52 irregulartasun kasu topatu zituen e, Josetxo handiaren alkatetza urteetan eta gehientsuenak alkateari berari eragiten diote zuzen zuzenean. Udalaren proiektu urban ikoak aztertu ditu ikerketa batzorde honek batez ere e, Nasipa, enpresa eraikitzaile pribatu barekin batera egindakoak eta horietan alkateak paper protagonista izan zuen atzokoa etzen izan handiak batzordetik alde egiten duen lehen aldia berez hirugarrena da gainontzeko udal taldeek esaten duten gogoko ez duenean bertan bera gustendu batzordea hain zuzen erakunde horietako presidentea da kargu horietarako bereburua izendatu zuelako eta badakielako bera batzordeak ezin duela legez aurrera egin. Atzo aretotik alde egin zuenean azken bozketa egitea galar zizuen. Ikustek edago orain nengainontzeko alderdiek hartuko duten erabakia, baina ez dirudi PP eta PSNek ek UPN-eren alkatea gaitzasteko pres daudenek. Eta egosi betik fiteroan bertan gizonezko bat atxilotu baitute pistola ze tiro egin da kointa zauritzeagatik. Nafarroko Foru poliziak gizonezko bat eta atxilotu zuena atzo fiteron koinatari pistola zeiro egitea egotzita antza familiaarteko eztabaida bat zela kausa. Emakumeak bere burua babesteko eskuez aurpegia estalizuen eta ondorioz bai aurpegian baita besoan ere bala zauriak zituen. hain zuzen keinu horrek zaurien lagritasuna gutxi lagundu zuen. Nafarroako gobernuak atzo ohar jakinarazi zuen ez, vikktiren egoerak obera egin zuen ondorengo orduetan. JAJG iniziziaalak ditu ustezko eraottzaileak eta hilketa saioa egotzi diote poliziak jakinarazi duenez. Gertakaria hamabiak alderan jaso zen berrogeitasei urteko emakumea lanerako bidean zijoala, Koninatuak hogeita bi kalibreko pistola batekin tiro egin zionean. Fiteroko osasun zerbitzuak bertaratzeaz gain, ambulantzia bat eta foru zainaken gertoratu ziren, eta lekuan bertan aurreneko azterketa egin ostean, tuterako Reina Sofia hospitalera eramantzuten arren, ondoren iruneko erietxe batera eramatea erabaki zuten Bero egoera kontrolpean egon arren, traumatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, neurokirurgia eta kirurgia maxilofazialeko arduradunek azterketa egin zioten, egoera zehatza zeintzen atzemateko. Tiroketaren ostean Nafarroako foru zaingoa Guardia Zibilararekin batera Ustezko erasoitzailearen bila hasi zen eta ordu batak aldera Fiteron bertan topatu zuten. Bere etxebizitzan bertatik atxilo eraman zuten. Poliziari egindako testigantzari esker erasoan erabili zuen Ustezko arma topatu zuten. 22 kalibreko pistola txiki bat Fiterotik gertu dauden baratze batzuetan. Eta Berrio Zagera urbilduko gara hemengo albisteak kontagai izanen ditugu dato zen minutuetan Ernesto Prat da e, gaurko izen propioetako bat Ernesto Prat aske utziko baitute gaur bermepean Espainiako auzite egi nazionaliak onartu egin zuen atzo Ernesto Prat Euskal presoaren abokatuek preso berriozartarrera, preso Begio Sartagearen abokatuek haren espetxetzearen aurkkai agitako apelazio elegitea. Eta beraz, Prat, hogeita bostmila euroko bermepean gaur behimenean aske geldituko da. Errira mugimenduak jakinarazi zuenez. Gaur arratsaldean gelituko litzateke aske beraz, epaiketaren zain. Frantziako polizia, kurtarrilaren hogeita bostean, atzeman zuen Prat urruñan, hauzitegi nazionalak atxilotzeko eskatu ondotik, ekineko kidea zelakoan, paueko auzitegiak otxailaren erdialdean erabakizuen ura Espainiaratzea. Eta kontu gehiago, orain goan e, ba, gaztetxoentzako kontua, kekiliki elkartea kantolatutako udalekua, izanen dugu aipagai, izan ere ba, gaztetxoentako udalekua antolatu du elkarte honek, eta datorren astelenetik aurrera zabalik izanen da, izena emateko epea. Zuaza irlako aterpera joanen dira, abuztuaren amabitik eme sortzira, gaztela niazko zein euskarazko taldeak antolatu dituzte, hogei talau aur egonen direla, larik multzo bakoitzean lehen hezkuntzako lehen, lehenengo eta seigarren maila arteko neskamutilek parte hartua ahal izanen dute ekimen honetan izen emateko apirilaren 16tik 18ra egin ahal izanen duzue beraz datorren astelenetik aste azkenera Arratsaldez kulturgunean Eta gaur ostirala eh, amaituko da eh, apirileko aur programazioa berriozarko udaleko kultura saileak antolatuta Sergio de Andrés ipuinko ontalaria izanen dugu gaurko honetan cuentos de txistera izeneko saioarekin gaztelaniaz liburutegian tegian saioa arreatxaleko seietan hasiko da eta doainik izanen da aurreko guztiak bezalaxe bestalde kiliki ludotekan ere hor programazioa izan dute, eta zabalik dago gaur ere goizeko ama herretatik ordu bat akarte. Eta eskaladaz eh, ariko gara, ora ingoan, eh, apirilaren bukaeran eh, ba, eskalada ikastaroak eh, asiko baitira, berriozarko kirol kirolelkarteak antolatuta, berriozarko udaleko kiroleta gazteriaren saialak, eta kamira elkarteak lagunduta. Apirilaren hogeita lautik, maiatzaren hogeita bira bitartean eh, eginen dituzte, ordu eta erdiko sortzi saio izanen dira guztira, Eta aste arte zein ostegunetan eskainiko dituzte hiru mailatan banatuta alde batetik txikien maila 8 eta hamabi urte bitarteko aurreai zuzendua agriatxaleko bostetatik seiter dietara izanen da gazten maila amairu eta amazazpi urte bitarteko gaztetxoen dako, agriatxaleko seiter dietatik sortzietara eskainiko dute eta azkenik helduen ikastaroa, amazortzi urtetik gorako entzat, agriatxaleko sortzietatik bederatzi terdietara izanen da, hori esan bezala aste zein oste gunetan izena emateko epea a, zabalik da eta apirilaren hame sortzira bitartean i, izanenda e, Zabalik e, eta bitoki tan egin dezakezu alde batetik Udaletxean goizez goizeko 10 ordu batak arte eta bestalde Gazten gizarte etxean edo Gaztelekuan Arratsaldez Arratsaldeko seietatik etatik 7 astelenetan izanezik Eta astelenean ez, baizik eta aste artean, informazio mintzaldia eginen da, berriozarko udaletseko kulturgunean bat Sajarako aur bat udako hilabeteetan hartu nahi duten familientzat. E, familia hoiei argibideak emateko, inolako konpromisorik gabe, hau antolatu da, eta agriatxaleko zazpietan izanen da, apirilaren ama zazpian hau da, datorren ¡Hasta Artean! Zoziak eta berrogeita bi minutu hausia izan da guztian gure gaurko euskarazko boletinari dagokionez, In informazio gehiago datozen orduotan ehun puntu zortzan, berrrizari irrattian eta baita interneten ere eguzkiplaza.neten.